Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah Amma ba'du Rabbah Mirsa dibanapun anda berada Kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Allah Menuju ridha Allah Kita masih bersama bimbingannya Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab adab sulukil murid bahwa kalau ingin menuju kepada Allah di antaranya yang harus diperhatikan memperhatikan hati kita akan tidak terkotori sebab Allah akan melihat kepada hati innallaha la yanduru ila wa la ila azaadikum lakinallaha yanduru ila qulubikum Allah akan melihat kepada hati maka hati yang perlu dibenahi karena kita akan menghadap kepada Allah subhanahu di antara yang perlu dibenahi adalah menjauhkan hati kita dari yang namanya dengki atau hasad dan sungguh yang namanya dengki akan menghabiskan amal baik. Dan yang namanya dengki ini merusak. Merusak hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang namanya dengki ini akan menghadirkan penyakit-penyakit yang lainnya termasuk di antaranya menggunjing. Menggunjing sebabnya adalah karena kedengkian. Dan dosanya menggunjing sendiri luar biasa, masya Allah. Disebutkan ada riba riba yang paling riba adalah menggunjing, menggunjing kepada sesama. Sehingga orang yang menggunjing itu adalah dosanya lebih gede daripada ini kunci. Maka yang harus kita perhatikan hati, jangan sampai ada kedengkian. Dan ketahuilah, jangan berkata hatiku tidak punya dengki. Kami dan anda bukan nabi dan bukan malaikat. Ada unsur-unsur penyakit. Kebenih-benih penyakit di dalam hati, maka tugas kita adalah bagaimana kita membersihkannya. Dan sungguh, kalau kita bisa menjaga hati, maka itulah perjuangan yang luar biasa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jihad yang lebih gede daripada perang badar. Jihadun nafas Memerangi hawa nafsu. Baik, kedengkian harus kita perangi. Kedengkian merusak, menjadikan seseorang saling membenci seseorang, saling bermusuhan, menjadikan seseorang menggunjing. Itu adalah karena kedengkian di dalam hati. Kedengkian itu sebetulnya tidak beda dengan kalau orang mendengki kepada sesama itu artinya orang tersebut tidak terima dengan apa yang Allah atur atau mengkritisi Allah atau tidak atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mengatakan ya Allah salah, kenapa kok beri dia kekayaannya Allah? Kenapa kok besarkan pondok-pondoknya dia ya Allah? Kenapa aku jadikan umatnya besar ya Allah? Kenapa bukan aku? Seolah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedengkian adalah kebusukan. Dan sungguh unik kadang orang tetangganya beli mobil dia, mobilnya tidak menabrak dia, tidak menyentuh dia, tidak men... lampunya pun tidak me mengenai matanya sehingga menjadi uh, terganggu. Akan ah, tapi lihat karena ada di dalam hatinya penyakit yang namanya dengki, tiba-tiba orang tidak senang melihat mobil yang bagus katanya mobil Norak Warmanya. Rumah bagus katanya modelnya tidak menarik dan seterusnya dan alangkah rukinya orang yang dengki dan kedengkian juga muncul di kalangan ustaz dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala la hasadaka hasadul ulama. Dengki yang paling mengerikan dan mengerikan adalah dengkinya para ulama. Allah. Dengkinya para ulama sehingga ada ustaz jika ada ustaz lain maju tidak senang, jika ada ustaz lain besar tidak senang. Ini musibah besar. Sebetulnya berbangga, sebetulnya merasa senang. Di saat ada orang lain atau di saat ada ustaz yang lain mendapatkan uh, kemudahan dari Allah untuk membangun pesantrennya, maka ketahilah, di saat seperti itu, hati ini yang kadang-kadang tergoda menjadi hati kita tidak senang, yuk kita perangi. Bagaimana kita senang di saat orang lain berhasil? Allah yang mengatur itu semuanya. Maka memerangi penyakit yang namanya dengki adalah sangat penting. Ada kunci yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita memerangi penyakit dengki. Yang jelas kita harus tahu penyakit dengki merusak. Menghabiskan kebaikan Orang yang kita dengki Subhanallah Ya nyantai-nyantai enak-enak saja Ada seseorang mendengki tetangganya yang beli mobil baru Atau bangun rumah megah. Lihat Yang didengki rumahnya mega, mobilnya baru enak tidur Akan tapi Yang mendengki lihat sudah rumahnya jelek Mungkin hidupnya susah akan tapi hatinya Lebih dari itu ternyata hatinya sakit Karena mendengki Maka jangan dituruti penyakit dengki dalam hati anda kalau tetangga anda berhasil. Berupayalah anda untuk bergembira. Senang. Senang kalau ternyata masih belum bisa senang. Ada bibit kedengkian di hati kita. Maka yuk kita perangi saat ini. Bagaimana agar bibit-bibit kedengkian ini tidak menjadi subur. Menjadi kedengkian yang sesungguhnya. Dan katailah. permusuhan antara iblis dengan Adam. Adalah kasusnya kedengkian. Padahal Adam tidak mengambil sesuatu pun dari miliknya iblis. Dan Adam tidak menyakiti iblis. Dengki. Karena kesenggihan iblis, si tidak ada tidak pernah menghakiti iblis. Agar tapi lihat. dan sungguh kulu anda waktu kerja izah lah tuh hala ada semua permusuhan akan mudah dihilangkan. Agar tapi yang susah adalah permusuhan yang disebabkan karena kedengkian. Itu tadi Ustaz dengan Ustaz kedengkian tuh. Kebaikan apapun yang disampaikan oleh ustaz akan dianggap Nah, cuma begini, cuma begini. Dan sungguh ini silsilah kedengkian perlu kita perpanjang karena ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Intinya kedengkian adalah mengerikan. Jangan sampai ada di antara kita ada bibit-bibit kedengkian dan bagaimana kita akan menghapus kedengkian, menghilangkan kedengkian. Tentunya ini perlu yang namanya mujahadah. Perlu kerja keras. Intinya harus kita ketahui wajahnya. Unik orang degi itu. Orang degi dikatakan mihadat adalah seperti menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti kurang ajar kepada Allah, Subhanahu subhanah, menyalahkan Allah Allah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki Allah akan memakmurkan pesantrennya siapapun yang Allah kehendaki Dan sungguh alangkah busuknya orang Yang ternyata seolah-olah dimimbar ahli surga akan tapi ternyata hatinya penuh kedengkian. Semoga Allah menjaga hati kita dari kedengkian. Dan semuanya harus ada Semuanya harus berusaha dan ada obatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan resep bagaimana kita mengheling menghilangkan kedengkian. Intinya, jangan sampai ada di dalam hati kita kedengkian. Kalaupun ada bibit, Yuk kita perangi dan kita perangi sampai kedengkian itu akan menjadi kecintaan. Sehingga di saat tetangga kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, kita kita ikut senang dan alangkah enaknya kita. Kita tidak bekerja tetangga bangun rumah, kita ikut senang. Hiburan kita semakin banyak. Maka dari itu ayo kita perangi kedengkian dan tidak akan selamat orang yang dengki karena dengan kedengkian akan mengundang beragam penyakit. Maka dari itu insyaallah silsilah selanjutnya bagaimana kita menghilangkan kedengkian di hati kita. Semoga Allah menjaga hati kita menjauhkan dari dengki kepada sesama. Sesama para ulama, sesama para jabat, sesama para saudagar dan semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita sehingga kita menghadap kepada Allah dengan kolbun salim hati yang selamat sehingga kita akan diridai oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab.